har varit att sända när radio och de nya lagarna som har kommit till här och de tänker fortsätta och och mycket med det. Några har redan presenterats så vi har hört vi har haft en samsändning med 91:an vi har hört Olof Pamborg på närradio kommittén. Eh röster som har försvunnit ur närradion. Det är då Tobbe sitter här. Och Platon, ni, ni har varit med och ja Ja, vi har väl försökt... Äh... Vart med några gånger och varit omdiskuterade. Ja. <laughs> ehm, jag var ju med då. Jag heter Platon, jag som pratar nu. Känner inte kanske till? Hur känns det nu när jag har en mikrofon du... framför dig igen? Dras det inte så här? Oh. <laughs> Drar det inte igen? <laughs> ehm, ehm, Lasse, jag började ju... Eller, jag började ju sända med bagan då på Gotland, ehm, Odengatan. Den fanns då. Det var ju intressant i början. Det var ju ovana lite förkunskaper hade ju men att jag jobbade kanske som diskjock och så. Men men eh men det var, jag menar jag lyssnar på din referensband som <gör> kommer från Odengatan och din referensband som är ut nyligen. Det är livsskinnad liksom man drog i byggsam på den tiden. Ja, men, men jag och Tobias vi är lite mer inne för popradio, fri radio i Sverige mm. och speciellt eh, bryte spräcka i Sverige. För att eh, med det monopol vi har i Sverige jag menar det är samma sak med televerket va det går inte att ha monopol va för det blir för mycket styrande politiskt då Och vi har ju försökt väcka uppmärksamhet genom olika editar under vattnet och Ja det var roligt så det reklam reklam i radio så där Det var den som kanske ju... ja. ni vet ni hade ju bildat tre grupper också Nej, Nej två två två det. Vi hade ju radiofogg föreningen ungdomsgruppen som vi då spolade igenom sena reklam. Och det var faktiskt meningen från början om man ska säga det. Hej när det kom igen, ni känner lurade. Ja, det var, det var en av de grejerna som fick fram den här nya lagen också att man skulle vara ett och verksam i ett år, för man inte kunna bilda en sån här förening? Och det var en sån här jag vet förening. inte riktigt om det var just vi som gjorde det, det dök ju upp samtidigt dök ju upp massa föreningar på diskunitet, det var ju alla möjliga mm. konstiga mm. popstationer som sen, det kanske, vi kanske var en av dem en av som dem. som gjorde att det blev den här dagen i ett år och här. Mm. men jag tycker det är tråkigt att att inte vi fick mera stöd från politikerna jag menar Moderaterna lovar ju så väl om att vi ska ha fri radio och reklam om man vill och sådär va Och eh, när vi gjorde den här sändningen så det blev det ett himla liv då i massmedia och sådär, ett tag, några dagar. Sen var det då Wikström och den enda politiken jag hörde i alla fall som mm. sa att sådär får man inte göra. Ajabaja, nu avstängde fortsättningen. Ja, vi hoppade i alla fall hoppas på att det skulle blivit en äh, kraftigare debatt, även om vi kanske inte hade fått så många röster för så att det hade stötts upp lite mer än vad Efter några dagar så kände man sig väldigt ensam. Man står liksom helt ensam såhär va. Vad gör vi nu? Ingen som hängde på va? Inte ens Moderaterna va? Som vi då litade fast på. Ja, ja. Så nu vet vi inte riktigt hur vi ska rösta det här året, om vi ska rösta på KDS eller om vi ska rösta på Miljöparti -partiet, va? Ja, Miljöpartiet va? Jag vet inte Miljöpartiet har eh, mm. någonting om Närradio eller Fyradio eller, vi... eller någonting. Nej men som Blådradio. det syns på våra NKI, sen fortsatte vi på NKI som det var samma personer som gjorde FUG då det var ju faktiskt meningen att kunna göra den här grejen men ändå fortsätta sådana radio. Mm. på det lurar vi om de, i alla fall men eh, NKIF har ju slutat säga om det här nu och det är, det är på grund av att vi orkar inte längre helt enkelt, det är för mycket pengar i det hela va? vi är ingen stor organisation, vi är några stycken och har en hel del medlemmar faktiskt men pengarna räcker inte va? det säger svish, svors säger jag och stimmagifterna bara höjs, höjs, höjs hela tiden va, vi anser att nu har vi gett upp va, vi kan inte göra mer va Så man ska både betala till Stim och så ska man betala till Hans Engström hos Stockholms närförening. Så ska man betala till Televerket, studio och, så ska och, sen ska man man dem. och sen ska man äta. Nu har ni fått nya grejer, ni ska betala en fast avgift per år, en avgift per vecka. Ja men det kommer vi, vecka, vi inte med längre. Nej nej men det är det som jo. kommer. Men det är just det jag försöker säga. Det är så att... mycket pengar för att... Uh, det drabbar oss och det drabbar alla andra föreningar också litet när som stord, klart den stora organisationen har lätt att ta kostnaderna men den lilla lilla ideella föreningen som såna här fritidsfiskare mm. och så vidare och så vidare. Men Socialdemokraternas popråd är de klarar sig ju med att de har stöd va? Även om det är lite dubbelmoral där från deras sida men jag tycker att vi vi, vi har vi, jag tycker att vi har försökt göra så mycket. Jag tycker att i vissa punkter har vi lyckats och få väcka debatt och väcka lite uppmärksamhet i andra massmedia som tidningar och, och tv va I, inom området men men jag menar det finns en gräns där man liksom sätter igång och käkar för mycket makaroner och för mycket knäckebröd var hemma va man orkar inte va det, det är för hårt eh, för en hård ekonomisk belastning helt enkelt. men kan du inte sända för någon annan då du menar inte mm. ingen som kommer till er och säger nu så här, du som är så bra för det är du vet mm. du väl då har tränat så länge och sända, kan du inte sända våra sändningar här har du så mycket pengar ja jag ska säga så här att vi har haft eh, inte från Sverige utan vi har haft en del andra personer utomlands som har haft rådstationer, vi inte säger var men som har varit intresserade av vad vi har hållit på med lite grann. Men, och det låter ju lova, men det är inte just nu, utan det är ju framtiden va. Man, ni har inte flytt ut klubbe då på Sveriges Radio, han tar väl bra befall? Det, vi försökte, vi ringde upp till underhållningschefen på P3 och har vi har gjort många gånger och sagt att Hej, vi vill göra radio här. Hur ska vi göra va? Men det, det är liksom... Vi... Jag, jag tror inte de tycker om oss, är rätt sagt. Jag tror att det inte är speciellt populära på den här radion, heller av dem som... Eh... Jag, jag, tror, jag tror att folk är sura på oss helt enkelt för att vi gjorde den där reklamsändningen och det må väl vara hänt. Vi räknade väl lite med det och vi tänkte på det länge om vi skulle om det var värt att göra den där grejen om vi skulle förstöra dels för nära och dels relationerna mellan oss som sänder. Mm. Men vi tog steget och gjorde i alla fall. Det kanske var ett pris man fick betala. Det mm. får man se. När vi gjorde den här reklamsändningen ska jag säga det var ingenting att bara <hör> körde upp reglerna på en dag, liksom på en timmar och sa att nu ska vi sända reklam. Utan det var väldigt genomtänkt Själva grejen vi gjorde var väldigt genomtänkt i, i, i flera månader innan. Va? Hur vi skulle göra, hur vi skulle lägga fram det och, och det ena och det andra. Va? Men tydligen är det att man måste liksom, precis som öppet forum va, att man måste slå storsläggaren innan, innan folk vaknar. Va? Folk vaknar inte annars. Det går inte att säga, ja tjena nu kör vi nästa platta och vi får fri radio stöd oss på och så och så. Det går inte va. Folk lyssnar inte. Mm. Tyvärr. Hur har ni fått stöd? Fick ni något stöd på slutet på ert postyrnummer? Ja, det gick det gick ganska bra. Det löste de sig ut i alla fall ja. kan man säga. Och det var väldigt många har fått en del brev och såna grejer och folk som hjälpa till och... men jag menar oftast är det en dunk i ögon och säger där. Det där var bra gjort mera späckmonopolet sprick, och så vidare och så... men man strider det här aktiva intresset. Det är väl svårt att hitta det det är väldigt få personer också. som orkar hålla på med det kanske Jag vet inte. Ja, allt som har med pengar att göra, det, det är så lätt att tycka någonting är bra, det, eller tycka överhuvudtaget, det är jättelätt, men sen handla vad det än gäller, vad en fri radio mm. eller, ja, det är svårt att gå ner till posten och sätta in pengar, det är svårt att aktivera sig, gå till möten och säga saker och ting och, och så vidare. Mm. Det blir lätt att några som är väldigt aktiva och väldigt <coughs> drivande kan uh, ta sig fram och göra saker och det är lite tråkigt för att det kan hända farliga saker då också, det kan vara fel personer som driver på. Man kan få en farlig situation Nu talar jag allmänt här så ja. Kan, kan du inte, inte säga någonting Avslutningsvis nu om vad du tycker var, liksom, vad, vad är det som driver fram dig Du har hållit på med närråden Båda ni har på Man driver fram med att hålla på med radio på det här sättet. Det är nästan som jag själv drabbas av. Man är någon sån här närradiosjuk. Man drabbas av någon konst bakterie. Man kan inte hålla sig borta från mikrofonen eller sändan eller vad nu det är. Nej, Ty man kommer ju krypande här på scenen. Det är spaghetti som du säger. Bara ingenting till. Ja, och det, är, det är hårt knäck tillbörd det... hemma ja. va. Och ligga efter med hyran och, och inte men, köpa va, några men, nya kläder. och ändå men, var, varför dem de här det? Tvätter aldrig håret. <laughs> jag ska inte säga det ser ut. Jag vet inte Ja. Mm. <laughs> eh, nej, varför man gör det För mm. att det är ett intressant media och eh, framföra sitt budskap I vårat fall är det ju friråd Som är vårt huvudsakliga budskap va? Sen kan man ju då tycka till om andra Om Aftonbladet Eller Expressen eller om Öppet forum Eller Guds brönehus eller vad man vill va? Och det är ett intressant media va? Det går att så mycket, mycket Det går att gör väldigt mycket, mycket, inte bara popradio Det går att göra, menar, se på dina spacade program, så kan man ju mm. upp... Jag menar, det, radio är någonting man, jag tror att det här också med att kunna ringa till studion och diskutera med programledarna eller de personer som har det, vi, vis, det, det intresset som, som det handlar om ha kontakt och liksom, det är en, en tvåvägskontakt kon i alla fall folk har möjlighet ja. att kunna ringa till programmet Man kan är inte intressen. se någon slut på vad man kan göra med radio egentligen, det är ett sånt media som kan nå en person på som många, i alla situationer man kan göra saker med när man lyssnar på radio man kan det går att tillgodogöra sig så mycket, det finns så många möjligheter så man kan knappast sluta på det, det jag tycker är bättre om radio än tv egentligen, det är jag, jag är så inne i det här med radio att jag blir helt jag, jag kan bli liksom helt vansinnig och Sen när man lyssnar på P2 eller P3 här på på Riksradion så kan jag bli liksom helt hysterisk på vissa program bara. Jag kan berätta jag, jag, att jag liksom... vaknar varje dag till Radio Stockholm för jag är så svårt att vakna jag blir så jävla förbannad så är det bestämt sett att det vaknar på Sydlista på Radio Stockholm. Ja, men, så inne är vi i alla fall jag är så pass inne i radiomediat att jag blir förbannad på de program jag in, inte gillar och på det sättet de gör va? Mm. Så blir jag så himla, blir helt, helt makt, springer runt i hela lägenheten och blir helt tokig och kastar saker omkring sig va? Och, och sliter i antennen va? För att få tyst på det va? Vet jag vet ju ändå att det fortsätter va? Och sen säger att fan att man inte kan vara med och göra en, på det här viset istället va? Så, så, så inne i radiumedet i alla fall går. Ja, det är samma. Jag vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi lyssna på, eftersom det här är Stockholms närradieförening, och vi har inte tecknat ett stimmaavtal, så har vi spelat in egna låtar. Uh -huh. och vi ska ta och lyssna på en sån, hoppas jag, om allting går som det ska. Och klockan är fem överens. Som vogo na joy, hoy jag ska andas med varje fever i min kropp. Jag jag ska le Aveglia, non son buono con dai oi. Oi aska undas bewaie fever min gio. Ja ja ska leva Jag vill leva med Susan Hell och det är, eh, det är en egen inspelning som jag har gjort uppe på en studio. Och eh, det är Susan Hell som spelar piano själv och sjunger sin egen komposition. Det är lite grann det här med att det kostar för mycket pengar och vi har alltså inte råd att sitta och betala 250 spänn eller vad det kostar någonting. Mer än nu per timme för att spela skivor utan att få bara spela in egen musik. Vi kan ju säga, Platon, varför gör ni inte så? Kan inte ställa om ert program? Och du nu tänker jag, förstår, sluta sända. Eh, jag... Inte begära någon nya, ny sändningstillstånd. Mm. Eh, och eh, spela in musik eller sända såna här grejer. Eller göra andra typer. Vi får inget ny sändningstillstånd. Jo, jo. nej, no, men så här. Ja, men jag... vi, vi har inte sökt någon nytt sändningstillstånd. -program. Det är för dyrt. Och skulle vi sätta igång och försöka skriva låtar och banda in såna här musikståttar så blir det liksom då är det bara fågelbröd som vi får leta efter för att kunna äta va för det, allt det här tar väldigt mycket tid man får göra väldigt mycket all fritid är borta va ta ledigt på, från jobbet och liksom säga ja, jag har gå någon timme tidigare för att jag måste behandla det och det och sådär va det är en sån väldig va med, med för lite folk va? ja men varför inte fler då jag ställer mig den frågan till många inom närradion det är nämligen tillåtet i närradion vad jag förstår att spela in musik. Det behöver inte vara så här enkelt som den här låten var. Musiken vi har kört förr var också inspelad på samma styr med band. Den får du trycka på skiva som Eldoradio brukar göra. Va? Trycka en skiva mm. och så får du sälja den skivan i närradion. Ja. Och så har du som, som verksamhet det, att spela in skivor. Det är din verksamhet i huset. Ja, vi är vi lite intressant här våran. tycker jag. Det, vill jag det, det är intressant nämligen att det är tillåtet att gå den kringgången och då så att säga tjäna pengar på den här radion och dessutom sända den musiken. Ja, men vi har tjänat så mycket pengar på andra saker inom nära radion så att vi tycker inte att just den verksamheten passar bra. Nej, men det finns ju skur. NKIF står ju på nätarbetarnas kulturarbet... Eh, Idrottsföreningen, va? Mm. Och de engagemang och den tid det tar för att eh, hålla på med en andra eh, verksamheten, förutom närradion, är väldigt belastande. Va? Och sen hålla på med närradion och försöka spela in band och trycka skivor. Va? Det går inte. Va? Det här är lite principfråga tycker jag också. Att, jag tycker att det är fel och belastar belasta närradioföreningarna med stim, stimkostnader och så vidare. När vi inte får ha några inkomster, då... då att tycker är man inte ska behöva jag är det inte man ska inte behöva hålla på och gå runt massa kringle krokar och spela in en massa plattor och hålla på och tjafsa utan varför inte låta oss få hålla på med den här underhållningen eller vad det är nu är vi håller på med det tar bara en sak till, att de här pengarna betalar in till stream De kommer inte ut till, till de som... Eh, Nej, jag vet, dessutom ja. vet jag det också. I och det det gör det desto svider desto mer, så att jag anser att det är en principfråga och att man ställer inte upp och sånt här. Ja, mm. och jag, på jag tycker nu. det är väldigt... Jag hörde, hörde tydligen att... Om om det här är riktigt, ni får rätta mig om jag får fel. FMI AK har fått eh, fortsätta, va? Ja. Det är, eh, det är ju popradio något. Och jag hörde att de tydligen hade, eh, liksom, bättre ansökt om... Eh, No, kulturbidrag. kulturbidrag och det kan ju inte vara klokt va, att gå den okej, okay, vi kan ju också sätta igång och då söka kulturbidrag till våran kulturförening och, och liksom lägga ner de pengarna på Stimma men mi, liksom det är inte vår väg va, att försöka lura lura samhället på pengar och sen betala tillbaka dem till Stimma jag menar det, det är inte det, det är inte vår väg liksom, att lura samhället på, på det viset och eh, jag tycker att Vi har följt en princip så att vi vill ha fri radio och är det så tjänar man inga pengar och ska inte kosta någonting alls och sända närråd när det gäller närrådebiten. Jag skiljer på två saker. Närråd är en väldigt fin idé för, för ideella föreningar. Sen har vi fri radio det var vi skil äh, skiljer på. Va? Kan du få tysta ett litet ögonblick innan jag pratar klart? Ehm, ehm, det är alltså fri radio är en helt annan grej än närråd. Och det tror jag att många politiker som vi har pratat med blandar ihop va? när vi pratar om Fri, fri radio, radio reklamradio? Ja, men... Nej, det är inte reklamradio heller. Det behöver inte ja. det behöver inte vara. Fri radio, om, om någon vill sätta upp en sändare som Lennart Kramer här, sätta upp en sändare och sända sina det, eh, äh, kyrkliga budskap på sitt vis, kanske utan reklam, och få in pengar på ett annat sätt, va? Då är det hans grej, va? Vill någon annan sätta upp en popsändare och sända popradio med reklam, så är det ju det är fri radio, va? Okej, inte i Italien kör det här va? Fri finansieringsform va? Eller Radio Klara vill köra med kulturpengar va? Det är deras grej va? Men jag menar, fri radio det är något helt annat Och närradio är något helt annat va? Begge bör finnas Begge bör finnas, och Sveriges Radio som en oberoende punkt va? Radio 7 här va? Ja, Radio 7 här va? Ja Vet du varför FNHK har fått sitt sändelse i stånd nu då? Nej, jag vet inte. Jag menar om hur de har Nej. fått med deras budskap i likadan som på, som eh, de här eh, popnisarna på 91 va. Ja, som som är liksom det är samma budskap och vårat utskott i fri i plus våran kulturförening. Men men jag menar det, det, det är inte riktigt rätt va. Nu kanske det här handlar om hela nu ska vi inte diskutera för mycket. Men vi, igen, men vi kommer ju när vårat på ett av mig va. jag ska också be för att ta till punkt. Det är därför att de har kommit in och fått sändstillstånd. Det är därför att det finns en massa folkpartister på både när har du kommit in och även i den föreningen. Ja, nu har vi kommit in på en väldigt stor debatt här om, om hur vida småföreningar kan ha rätt att sända. och Så så är det. Det funkar inte så om man inte har så mycket pengar bakom så Det går inte för tre, fyra män att köra en sända. du måste Nej. vara... Det måste vara lite mer vad jag förstår. Man tyder inte om att sända musik. Ja, det är svårt för våra medlemmar att ställa upp också. Va? De finns och de tycker mm. om oss. Men, de, mm. men få dem att gå till posten och betala och ställa upp. Det är en för stor apparat. för Folk är intresserade men de tar sig ännu inte den tiden från de mm. glömmer. Inte av ovilja, men de glömmer det. Tobbe, vi kan ju tala om hur mycket vi pengar vi har lagt ner i alla fall inom parenté, eller cirka cirkasummor här. Uh, när vi började bilda vårans förening så sände vi i början och vi i, en halvtimme en halvtimme, en halvtimme i uh, veckan då det men då ska vi säga det att då har vi byggt på egen studion för att vara för oss själva, vad meningen och den kostar pengar alltså den kostar mycket mycket då, 30-40 ja, tusen i materialkostnader och då har vi alltså inte använt några hantverkare som har spikat och så utan då har vi gjort allting själva det är också en massa tid De pengarna har vi inte betalat igen än målade. idag, på på ett, på, vad är det, hur har vi hållt på, två år, va, något sånt här, va? Månadsida också, ja, sen, ja, sen månadsida på lokalen, sen Varför. elektronik, nu vet jag inte exakta summorna, men jag bara säger på det ungefär, alltså. och det är över de här 30 000, plus eh, televerksburken då, eh, stimmaavgifterna, och så vidare, och så vidare, va, och det är enorma pengar om man bara, liksom, kör upp punkt för punkt, punkt för punkt, va, Så är det enorma pengar. Och det det klarar inte en liten ideell förening. Skulle man då hyra en studio som då Lennart har gjort? Då, vad, hur mycket kostar det dig? Ja, det är visst för... Från början? Menar du dagtid? Jag menar dagtid som du har sett eh, från andra studier. Jag menar inte Puttestudier på senare ja, tid utan från början. Jag har betalt för de här 30 minuterna. 30 kronor på 30 minuter. Ah. Ja. Dagtid natty så det tar jag ju nu 200 000 för själva lokalen gider. Ja. och då tillkommer ju mm. massa andra saker. Men natten är det som jag har att gunga och täcka. Ja. Men du är ju en liten förening också. Men jag kan jag säga resten. så. Jag kan säga så här att eh, liten och liten. Jag har bokat många medlemmar men jag går ut från en helt annan syn när det gäller föreningslivet. Jaha. Uh men -huh. jag går ut från Mattias 57. Uh -huh. Jaha. Man ska nu ta en liten analys över matriklar. Ja, men jag menar, alltså, jag menar ditt ekonomiska förhållande till hu hur mycket pengar du lägger ner alltså ur egen ficka. Lägger du in några pengar ja, på din egen ficka? Ja, men om jag skulle tala om det så tror jag att skulle bli knappt. Jo, ja, men det är just det vi talar om. Ja, jag, har, jag måste erkänna att jag har en del supporters som är fantastiska, men Det räcker inte på långa vägar Jag får väl snart Ta exekutiv för mitt hem Och mina flyglar Det är det vad vi är inne på Jag får väl sista patroner. Och är så att jag har någon aningsstöd Av lyssnarna Så ska jag inte kunna sätta notarbeta Att jag får en miljon eller så för att få en studio Där ska jag säga mina herrar Där kommer kvaliteten Att gå före pengarna Ni ska få sända om det inte är allt för samhällsfientligt och människofientligt. Nej, det har vi aldrig gjort. Ja. Ja, nu Nej, vi nu, inte nu kommer, av kommer vi in som... på att sitter, ni två är båda idealister på, på varsitt jo, sätt. Jo, det är det jag menar. Att... Och lägga ut en massa pengar på sända. Och det är också intressant här i studion idag att det har kommit ner de här idealisterna. Väldigt många här som är väldigt aktiva i radion. På, på, och, Pionjärarna kanske. Ja, en del pionjärar. En del har kommit hit som har börjat lite senare också. men att de är väldigt aktiva och har satsat väldigt mycket energi och fritid och pengar naturligtvis i det här. Ja, det, för det betyder det väldigt mycket hela radioverksamheten. Jag har... Bredvid mig har jag Ola och Lin från Radio mm, Och du har... Eh, jobbar alltså för Samsnärradio som är också någon form av närradioförening för många ja, andra föreningar. Jag skulle ju kanske just komma till det och ansluta till det där Platon sa om de här små föreningarna. Det finns ju också många mindre föreningar som har valt att gå samman i en paraplyorganisation. Vi har två stora sammanklumpningar här på närradion av sådana föreningar. Den ena det är Radio Klara och den andra är vi. Radio Klara den är väl kanske lite mer politisk än vad Sams närradio är. För att Sams de går mera in för att spegla kulturen i dess olika former och yttringar. Medan Radio Klara ofta Går in på regionalpolitiken Och biståndspolitik och sådana saker Jag lyssnar faktiskt, skallt i Själv inte särskilt mycket på Radio Klara Jag tycker jag har nogen att lyssna på våra egna sändningar Framförallt vara med och göra dem Och Det, det kanske kan vara en modell att rekommendera För flera mindre föreningar nu när det börjar bli så pass dyrt Att sända en radio För varje respektive förening ja jag menar, är och, ska... hur, hur skifar ni finansieringen här för att här lägger han pratingen av bygregens studio finansieringen är så att Sams närradio betalar i princip vad du gör va. Eller hur är det inte så? Om du ser för din personliga det får du göra vad du vill visst säger jag menar. får du göra vad du vill i sändningarna i stort sett och sända det på Sams närradio tid. Det vill ja. säga jag skulle översätta det till Platon här att du skulle få sända dina popprogram på Sams närradio utan att betala någonting. Ja, e men där är det till den typen av Ja, men det, ja. det, är, det är inte, ska vi ju inte kunna höra först, Olof, så får vi se om det, om ja, det funkar. Ja, jag får väl göra vad jag vill så länge det liksom ligger i harmoni med Sams målsättningar. Och det är ju det här fallet att spegla kulturen i dess olika former. Vi försöker undvika politiken så pass mycket det går. För det finns så många andra mm. som är bra på det. Men vad är, vad är Sams när politik då? Kan du säga någonting om den? Ja, ja det, det är, egentligen är det en ganska enkel filosofi. Kort och gott, att hålla Sams. Ja, då skulle du alltså kunna sända. Så egentligen skulle jag... Du skulle medlega, alltså kunna gå med samsag. Samsag, ja men där är ju också relativt... Jag menar, med, med hur vilken sändningstid... Hur sändningstiden är placerad. vilka Vilken målgrupp man har. Ja men målgruppen är ju relaterad till sändningstiden. Så jag i alla fall. Mm. Jag menar, sänder man mitt på dagen så når man varannvis typ lyssnare. De som sänder på ja, kvällarna når en väldigt mycket mer lyssnare än än på dagarna och, och månaderna. det är man en snap på paraplyorganisation så är man många i den så lär man inte få sänna speciellt ofta utan det blir många som ska dela på Senat. relativt liten mer ja, tid. Och det är lätt att svårt, så jag ska säga, att göra sig hörd. Sen är det också det att man är lite av nöjet med här, det är ju att få skapa de här programmen själv. Så är man väldigt många personer, då blir, det finns inte så mycket tid att få göra göra själva hantverket radio som också är väldigt roligt. Ja, men det, det här när pratar vi för våran del, en NKIFs ja. del. Mm. Utan det kan ju säkert finnas andra organisationer som är mindre än våra det. som passar in i ert mönster. Mm. Men, men, men för våran del så är det inte mm. så här, just i det här mönstret. Va? Men det är ju klart att det är mycket möjligt att kunna göra mm. såna modeller va? för att kunna klara mm. den här mm. ekonomiska biten. Va? För att jag tänker, det, det sista jag frågade igen, vi måste ha lite musik också och lätta upp programmet här. Jag ska vilja att du berättar om Sams när radio hur många som är med hur det fungerar vad det kostar och så. Men jag vet att du nog har vänt litegrant i fel person förstår du därför att eh, de som är mer kapabla att svara på det är tyvärr inte är här ikväll. Och jag vill inte komma med några uttalanden som sen kanske visar sig vara fel. Men men hur många organisationer mer vet du det 20 30? Uh, ja. Alltså, det är ingen som Det, intress det intressant för jag fått en uppfattning om att att det är inte så många som sitter och sänder ändå i SAMS. Nej, det är nog, det rikt det är nog riktigt. Man skulle kanske efterlysa lite mer aktivitet från de föreningar som ingår i SAMS. Men det verkar som att entusiasmen just för närradiobiten inte är så där översvallande stor tyvärr. Vi skulle nog önska själva lite större uppslutning för att eh, tyvärr även radioröster måste ju med tiden nötas ut. Det ser man. Det kanske är någonting att tänka på. Det kanske är så stora föreningar som organisationer som SAMS. Då är det inte många föreningar som är aktiva men de betalar in. Och så finns det ett fåtal människor som verkligen gör radioprogrammen. Och det finns alltså plats för radiofreaker, ska vi kalla dem för det? Eller radio ja, det säger, eller säg entusiaster. Jag ja, tycker att den är en verkligt fin plantskola för folk som vill hålla på med det här mediet. För att radion är det bästa massmediet vi har. Televisionen mår ursäkta. Jo, men sen sätter du stopp ju. Ja. Jag blir dåligt med näring i jorden också. Ja, vi lyssnar på lite musiksläck. Okej. Okay.